טוב, שלום לכולם, ערב טוב, מה שלומכם? בואו נעשה דבר כזה. אתם יכולים ללחוץ על כוכבית אחת, וזה יפעיל את ה... בעצם יסיר את ההשתקה ותוכלו לדבר. אז תפור את זה לכוכבית אחת, נראה מפה. אם אתם רוצים כמובן, לא חייבים. אפשר גם להישאר בהאזנה. אני מתאר לעצמי שעוד כמה דקות יצטרפו עוד כמה חברים וחברות, ובכל מקרה אנחנו נתחיל, ובעזרת השם מי שפספס או מי שעוד לא הגיע יוכל לשמוע את הכל בהקלטה, אני אשלח אליכם בעזרת השם מחר או מחרתיים את ההקלטה של השידור, מי שלא שומע. טוב, אז ערב טוב, אני, זה בעצם ההדרכה הראשונה שלנו בתוכנית ליווי, הדרך הקצרה להצלחה בשידוכים. וההדרכה הזאת הולכת להיות בעצם בנושא של המודול הראשון. אני מקווה מאוד שכולם, אם לפחות יתחילו לשמוע ולצפות ולהזין להדרכות. תרגילים עדיין לא... לא התחלתי לקבל, אני מקווה שבשבוע תתחילו לשלוח לי כבר את התרגילים. וזהו, אני רוצה לחדד עוד כמה דברים, לחדד, לדייק, להעמיק אולי, דברים שלא דיברנו עליהם בהדרכות, וניתן בסוף מקום לשאלות. וגם אם uh, תוך כדי ההערכה יש איזה משהו שאתם רוצים לשאול או משהו כזה, אתם פשוט יכולים לעשות כוכבית אחת, לעצור אותי, uh, ואני אנסה בעזרת השם uh, לענות. אוקיי, okay. um, לפני שמתחילים, יש למישהו שאלה? בעזרת השאלה שקיבלתי uh, לפני השידור, שאלה אני אנ בהמשך בעזרת השם, שאלה מנוע. יש... Uh, עוד שאלות, דברים שהתעוררו תוך כדי ההדרכות? אני חוזר איזה כוכבית אחת אם אתם רוצים, רוצים לעלות לשידור. ואם אין שאלות, אז אנחנו נתחיל. תראו, אנחנו במודול הזה של איך למשוך את הזיווג שלי בעצם מדברים על הרעיון שכל מה שקורה לנו בחיים, כל מה שקורה לנו במציאות, הכל בעצם נובע מהמקום הפנימי, מהתדר הפנימי שאיתו אנחנו מגיעים לתוך המציאות. כמו שהזכרתי את זה כמה וכמה פעמים בהדרכות, מאמר הבעל שם טוב, פירוש הבעל שם טוב יותר נכון על מאמר חז"ל בפרקי אבות, דמה למעלה ממך, עין רועה ואוזן שומעת וכל מעשיך, מעשיך בספר נכתבים, הבעל שם טוב אומר, דמה למעלה ממך. כל מה שקורה לנו, שהוא... מחוץ אלינו, לא רק הדברים שיש לנו שליטה פיזית, ישירה, לפעול, לעשות, להרים טלפונים, מה להגיד, מה לדבר, איך להתנהל מול השדכנים, בפגישות. מעבר לזה, כל מה שמגיע מלמעלה, כל מה שקורה שכביכול לא בשליטה שלנו, מה קורה בבורסה? אם הבורסה תעלה או תרד, מה קורה בפרנסה שלי אם יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף? לא רק מה שתלוי בידיים שלי, אם יציעו לי הצעה טובה או יציעו לי הצעה לא טובה. כל מה שכביכול לא קשור אליי בכלל, גם זה בידיים שלנו. דם הלמעלה ממך. ועל זה הרחבנו להסביר. אנחנו, אני רוצה לתת פשוט עוד איזשהו כיוון חשיבה. אנחנו, כמו שראיתם, מחלקים בעצם את, ה, את היכולת להשפיע על המציאות, לנווט את המציאות אה, לטובה, לשני חלקים. חלק אחד הוא ברובד הנפשי-פסיכולוגי. והרובד השני הוא ברמה רוחנית אלוקית. עכשיו, יש פתגם שכולנו מכירים, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. פירוש שכמו שהמים... בעצם מחזירים את ההשתקפות של הפנים. אני ניגש לאגם, המים צלולים, ואני מראה את פרצופי בתוך המים. מה מיד משתקף לי חזרה? הפרצוף שלי. אם אני אחייך, הפרצוף יחזיר לי חיוך. אם אני אהיה כעוס, הפרצוף יחזיר לי כעס. אם אני אהיה מאוד מוטרד, מאוד מודאג, הפרצוף יחזיר לי בדיוק אותו דבר. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמו שהמים מחזירים את ההשתקפות המדויקת של מה שאני מראה, ככה לב האדם לאדם. כשאני בא בצורה חיובית, אופטימית, שמח, עם חיוך, לב האדם שרואה זה בצורה אוטומטית משקף חזרה את אותו חיוך. כשאני אגיע לפגישת השידוך, נתחיל לפני זה, לשטחנית, כשאני ארים טלפון לשטחנית, או כשאני אתכתב עם איזה מישהו באיזה אתר היכרות, ואני, או שאני אדבר שיחה טלפונית בטלפון, שיחה רשומית בטלפון, ואני אחייך שם, אני אהיה מחוייך. במאמר מוסגר נגיד שזה גם בצורה מעושה. זאת אומרת, גם אם אני לא ממש שם, חייכן כרגע בנפש, אלא מחייך, כי אמרו לי לחייך, זה גם יעבוד. אני עבדתי בזמנו, בגלגול הקודם שלי, לפני שחזרתי בתשובה, עבדתי במכירות, בטלמרקטינג. אמרו לי כל הזמן, תחייך כשאתה מדבר עם הלקוחות שלך. תחייך. מה, מה, מה, מה העניין לחייך? אף אחד לא רואה את החיוך. תחייך. למה? כי חי... שומעים את החיוך. גם אם אתה לא רואה, שומעים את זה. אז תחייך גם בטלפון. מה יקרה? אוטומטית זה יחזור אליך. אדם מרגיש את התדר החיובי הזה, ובצורה אוטומטית הוא משדר חזרה תדר חיובי. זה קורה לו כאילו מבפנים, כאילו משהו מושך אותו להיות חיובי. זה נכון עם, בכל מערכת תקשורתית כזאת או אחרת, בזוגיות, עם הילדים, עם החברים, עם הקולגות, עם הבוס. אדם שמביא אנרגיה מסוימת, האנרגיה הזאת חוזרת אליו בחזרה. אם אדם הולך עם פרצוף תשעה באב, מה שנקרא, ועם זה הוא מסתובב בעולם, העולם ייראה לו תשעה באב, ולא רק בגלל הפרשנות הפנימית שלו, גם. גם הפרשנות הפנימית שלו, אבל העולם בעצם יחזיר לאותו תדל, כי כשרואים אדם כזה, אז מחזירים לו באותה מידה. כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. החוק הזה, שהשם טבע לנו בנפש, הוא חוק... שכדאי מאוד מאוד לאמץ אותו ולהשתמש בו. וזה כמובן ברמה הנפשית-פסיכולוגית. ברובד הזה אנחנו צריכים ללמוד, ומכאן אנחנו מבינים גם את החשיבות הגדולה, החשיבות העצומה ליצירת אנרגיה חיובית ושמחה ואופטימית. ומלאת התלהבות ביחס לשידוכים, באופן כללי. כי זה עובד כמים הפנים לפנים. כן, לב האדם לאדם. אם אני, אני מגיע לפגישת השידוך עם אנרגיה מסוימת, אני מגיע לשדכנים או להיכרות הראשונית או לבירורים, או לא משנה באיזה שלב, לכל אינטראקציה. אני מגיע עם, עם אותה אנרגיה שאיתה אני מגיע. האנרגיה הזאת חוזרת אליך. ולכן כל כך חשוב לנו לייצר אנרגיה עם, מה שנקרא, עם היי. וזה לא פשוט, ואנחנו יודעים שזה לא פשוט כי תכף נראה למה זה לא פשוט ואיך משחררים את זה, אבל זה משהו שאנחנו חייבים לדעת שזו משימה מאוד מאוד חשובה. לייצר חוויה פנימית טובה, שמחה ומרוממת, מלאת עונג, מלאת שמחה, מלאת ביטחון ואופטימיות. וזה ברמה הנפשית-פסיכולוגית, זה יחזור אלינו חזרה. אבל מוסבר שיש עוד רובד, קצת יותר עמוק, שזה כמו... מה עם הפנים אל הפנים? מה זאת אומרת? שימו לב טוב, אני עכשיו נכנס קצת לעולם של קבלה. אתם לא מתפעלים מזה, כי אני מדבר על זה הרבה בהדרכות ברמה הזאת, אבל אנחנו עולים לעניינים של קבלה. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני שהוא בכלל חשב לברות העולם, כשהוא היה עם עצמו, בלשון הארי זה נקרא ככה, הארי הקדוש אומר ככה, בתחילה היה אור אין סוף ממלא את כל החלל. האור אין סוף הזה, זה בעצם הרקע שעליו הקדוש ברוך הוא אחר כך ברא את כל העולמות. זה בעצם ההכנה הפנימית, ההכנה לבריאת העולם. ברובד מסוים, זה בעצם מה שקראנו לו בהדרכות אלמא קסיה, העולם המכוסה, הים. הים קשור לנו למים, ולכן מוסבר בקבלה ובחסידות שאותו אורן צוף, מה היה שם, מה אפשר כביכול לראות שם? הכל היה מים, כמו מים צלולים חסרי צבע. צבע זה כבר הגבלה מסוימת. לפני שיש צבעים, יש... צלילות, יש פשיטות, שזה האור אינסוף שלפני הצמצום הראשון, לפני שהכדור ברוך הוא בכלל עשה מקום פנוי לברוא את העולמות, קודם כל היה כמו מים פשוטים. זה המים העליונים. וזה בעצם מהווה את המקור לשפע האינסופי ולטוב. האין סופי שהשם רוצה לתת לנו. השם רוצה לתת לנו טוב. הוא רוצה שיהיה לנו טוב. ואין טוב יותר מזוגיות. איך אנחנו יודעים את זה? פסוק מפורש. לא טוב היות האדם לבדו. אם לבד זה לא טוב, ממילא זוגיות זה טוב. ובגלל שטבע טוב להיטיב, מילא אנחנו מבינים שהדבר שהשם הכי רוצה שיקרה איתנו, שיהיה לנו זה טוב, וטוב זה שנתחתן. לכן המקור לכל הטוב העליון זה אותו מים. עכשיו, מה קורה עם המים האלה? כמים הפנים לפנים. אדם ניגש עם אנרגיה מסוימת, עם פרצוף מסוים. למה, למה הפנים שלנו נקראים פנים? כי הפנים מגלים את הפנים. אתה רוצה לראות, אתה רוצה לדעת מה קורה בתוך הפנים של האדם שאיתו אתה נפגש? מה קורה לו בפנים? תסתכל לו על הפנים. תסתכל לו על פרצוף, יש חוכמה כזאת, זה נקרא חוכמת הפרצוף. תסתכל לו על הפנים, תסתכל לו על העיניים, תראה אם הוא שמח או עצוב. ככה אתה יודע מה קורה לו בפנים. הפנים מגלות את הפנים. ממילא, כשאנחנו באים עם פנים מסוימות, הפנים האלה משתקפות במים העליונים, כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. ולכן ברמה הרוחנית יש, ישנה חשיבות עצומה לפנים איתם אנחנו באים לפגישות השידוכים. אם אנחנו נגיע עם פנים שמחות, עם פנים מאירות, מלמעלה בעצם משתקף. אנחנו, הפנים שלנו משתקפים באותם מים עליונים, באותו מקור של שפע וטוב. ואז אותו שפע יורד אלינו בצורה של טוב גשמי. דברים מתחילים לקרות. זה לא רק ברמה הפסיכולוגית שבה האדם פלוני-אלמוני פה, בתוך המציאות, בתוך העולם, חווה את החוויה השמחה והחיובית שלי ומחזיר לי פנים שמחות וחיוביות. הקדוש ברוך הוא מחזיר לך פנים. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם התחתון ללב האדם העליון. כן לב האדם לאדם. כמו שיש אדם תחתון, יש אדם עליון. שזה אותו פרצוף שם למעלה, זה הקדוש ברוך הוא שמשפיע עליך שפע. שהקדוש ברוך הוא נקרא האדם העליון. כמו שאנחנו יודעים שאדם, מלשון אדמה לעליון, אנחנו דומים לעליון, ולכן גם הוא משפיע עלינו באותו דמיון. אבל הכל זה בא מאיתנו, דם הלמעלה, ממך. לכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאנרגיה הפנימית שאיתה אנחנו מגיעים, ובעיקר זה הלב. כי מה עם הפנים לפנים? כן, לב האדם לאדם. החוויה הרגשית, כמו שהדגשנו את זה בהדרכות, החוויה הרגשית, הכל מגיע משם. כמובן, הרגש מתבטא בפנים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אז האנרגיה שמושכת את הטוב והשפע, זו אותה אנרגיה חיובית, וזה בעצם הסיבה למה כל כך חשוב לנו באמת להתמסר לעבודה הזאת של להיות חיוביים. ושוב פעם, אני יודע שזה מאוד מאוד לא פשוט. למה זה לא פשוט? למה זה לא פשוט? מה שמאוד מקשה עלינו להיות בחוויה טובה תוך כדי תהליך החיפוש ותוך כדי תהליך השידוכים זה הרצון שלנו. הרצון שלנו להתחתן. הרצון הזה עושה לנו את כל הבעיות. חבר'ה, הרצון הזה עושה לנו את כל הבעיות. ומהרצון הזה, הרצון שלנו להתחתן, אנחנו רוצים להיפטר ממנו. רוצים להיפטר. וזה מה שאמרתי עכשיו, זו נקודה שהיא לא... פשוטה. זו פשוטה, כאילו, להבנה, מה זאת אומרת? מה זה לוותר על הרצון להתחתן? מה, לא טוב להתחתן? הרגע אמרנו שלא טוב להיות האדם לבדו. אז אם אני לבד, ממילא אני רוצה להיות לא לבד, אני רוצה להיכנס לקשר זוגי, אני רוצה להתחתן. אז מה זה לא לרצות להתחתן? ולמה הרצון הוא כל כך הרסני? למה הוא כל כך בעייתי? ותכף נראה שאנחנו לא ממש, אל תבעלו, אנחנו לא ממש מוותרים עליו לגמרי, אלא אנחנו מעדנים את הרצון. למה הרצון הוא בעייתי? כי הרצון, מה הוא עושה? אולי יפנה זה. מאיפה הרצון נולד? הרצון תמיד נולד מתוך חוויה של חוסר. אין לי. זוגיות, אני רוצה זוגיות, אני רוצה להתחתן. הדגש ברצון זה זה שאני עדיין לא נמצא במקום שבו אני רוצה להיות. עכשיו, הרצון הזה, מי שמרגיש שהוא מאוד מאוד רוצה משהו, זה המקור של המתח. מה זה המתח הזה שאנחנו חווים? המתח, תסכול, מה זה? זה בעצם הפער בין המקום בו אני נמצא כרגע לבין המקום בו אני רוצה להיות. וכל עוד אני רוצה להיות אבל עדיין לא שם, יש את המתח של הרצון, והמתח הזה מייצר תחושות תסכול. כי אני רוצה להיות שם, אני גם צריך להיות שם, אני רוצה להתחתן, אני רוצה והרצון לא מתממש. כי אני עדיין כאן, ואז נולד המתח הזה. זה גם מה שדיברנו בהדרכות, כן, על הנושא של עשה כאן ארץ ישראל. לעשות כאן ארץ ישראל זה בעצם להרפות את הרצון. ולכן עיקר הנקודה שאנחנו רוצים להביא לתוך התהליך שלנו, לתוך התהליך, לתוך השיחות עם השטחנים, לתוך הפגישות, לתוך, לתוך כל החוויה הפנימית שלנו, זו אותה הרפאיה. הרפאיה של מה? הרפיית הרצון. להרפות. הכל טוב. הרפאיה זה עונג. הרפאיה... זו תחושה שהכל בסדר עכשיו, שהכל טוב. וההרפייה הזאת, החוויה הזאת של ההרפייה, העונג, המנוחה, הרגיעה הזאת, הכל בסדר, הכל טוב איתי. היי, לא התחתנתי עד מה, לא קרה כלום, אני רגוע. אני רגוע. ההרפייה הזאת משדרת למעלה. אה, טוב לו? הוא רגוע? טוב לה, היא רגועה? אני ממשיך לה טוב. ההרפאיה היא הסוד שממשיך את השפע. ותכף נראה עוד אנרגיה מאוד, מאוד חשובה שמשלימה לנו את ההרפאיה הזאת. איך מגיעים להרפייה? איך, איך מזפרים על הרצון? עכשיו, שימו לב טוב, זה, זה, אנחנו אומרים כאן משהו שמבחינה, אפשר להגיד אותו במילים, אבל כשמורידים את זה לעולם החוויות, זה, זה, נ, נ, נ, זה משימה בלתי אפשרית. זה נחווה כמשימה בלתי אפשרית. הרי... הרצון שלנו, כמו שהם קוראים לזה, זה רצון להתחתן, אין, אין רצון יותר עמוק מזה ואין רצון יותר צודק מזה, איך אפשר להרפות? ממילא, ההרפייה הזאת, כן, של ביטול הרצון, היא, כן, כמו שאמרת, היא טריק. זה לא שאנחנו באמת מוותרים על היעד. להיות בגדיות. אנחנו מוותרים רק על הרצון, מתוך הכרה וידיעה שהדרך המהירה להשיג את היעד שלנו זה הרפייה. עכשיו, בואו ננסה לראות, נרד לתכלס, איך מרפים את הרצון. כי אוטומטית הרי לא טוב לי לבב, אני רוצה כבר להתחתן, במיוחד כשאני רוצה לנוע טכנית, מעשית. בעולם השידוכים, בעולם ההיכרויות, אז אוטומטית יהיה רצון. אוטומטית גם כשאני אכיר איזה מישהו והוא יהיה בחור מאוד מאוד נחמד ויתפתח איזה משהו, וכשזה לא יקרה, אז עוד פעם אני אפול. כי אני מאוד מאוד רציתי שזה יצליח, ועוד פעם זה לא יצליח, ועוד פעם אני אפול. איך הנקודה הזאת מלווה אותנו לכל שלבי התהליך? שימו לב טוב, איך אנחנו עושים את זה? כי אני רוצה משהו, אני בעצם רוצה משהו ספציפי. ואז, מה קורה לכל התודעה שלי? כמו שאתם זוכרים בהדרכות, דיברנו על זה שהרצון מושך את כל הכוחות, זה הופך להיות כמו נקודה, אוקיי? זה הופך להיות כמו נקודה. אני כאילו נהיה מאוד, מאוד נקודתי. הכל נמשך, כמו שהסברנו את זה, הכל נמשך אחרי הרצון, אני נהיה בתנועה של נקודה, ואז מה קורה לי? אני מאבד את ההסתכלות המרחבית שלי. אני מאבד את היכולת להיות קשוב ולהרגיש כל מה שכן יש לי. אוקיי, אני לא נשואה, אבל אני עובדת, ויש לי כישרונות, ויש לי יכולות, ואני מממשת אותן, ואני מביאה אותן לידי ביטוי. יש לי חברים טובים, יש לי משפחה, יש לי כסף, יש לי... יש לי המון דברים. אני בריאה. יש לי רגליים, ידיים. אני רואה. זה לא טריוויאלי, אני רואה. אני שומעת, אני מדברת, יש אנשים שלא. איי, לא התחתנתי עדיין. העבודה העיקרית, כשאנחנו מחפשים את העבודה של מה תכל'ס אנחנו עושים כדי לעבור... מהמקום הלחוץ והמתוסכל של עדיין לא התחתנתי, ואני כרגע לא מדבר על, על, על, על, ה, על החוויה של הערך העצמי שלי מזה שעדיין לא התחתנתי, על זה אנחנו נדבר בסופו של שם במודול הבא, כן, במודול של איך לפתח ביטחון עצמי, אבל עצם זה שזה לא קורה, זה מתסכל, אנחנו, היד שלנו זה לה, להרחיב את התודעה שלנו. לזוז ממקום של נקודה למקום של מרחב. איך אני עושה את זה? העבודה כאן זה התבוננות. ואני אני אשתף אתכם כרגע באיזה, מה, מה שקרה לי כשאני עשיתי את העבודה הזאת. ותדעו לכם, אני אומר לכם, מניסיון העבודה הזאת, אני, אני, אני יודע שזה עיקר מה ש... עשה לי את המהפך העצום שהיה לי בחיים, שעברתי לחיים, כן, מאוד מאוד הפוכים מאיפה שאני נמצא בהם היום. הייתי, כן, מי שלא יודע, אני בעל תשובה, אני חושב שהזכרתי את זה כבר בעבר, והייתי מאוד מאוד ממוקד ככה בעניין של קריירה וכסף, וכל העניינים הרוחניים והנפשיים והפסיכולוגים היו ממני והלאה, זה לא עניין אותי בכלל. תמיד זה היה שם, תמיד זה היה מאוד מאוד מעניין אותי בעומק, אבל הייתי כל כך ממוקד ברצון, אני יודע מה, להיות מיליונר, ברצון המטופש הזה, שלא, בכלל לא הייתי פתוח לדברים אחרים, ואז טסתי להודו, ושם בהודו היה לי המון המון זמן, והמון המון מנוחת נפש, ושם התחלתי גם לכתוב. וכתבתי. הייתי יושב וכותב, מתבונן, שוב פעם, היה לי המון המון זמן, אני עוד בטוח שבמירוץ כן, של החיים היום-יומיים שלנו כאן בארץ זה הרבה יותר קשה לעשות את זה, אבל זה אפשרי. אם נכניס לעצמנו זמן מסוים, איזו משבצת מסוימת, הרי לאוכל, לאכול, אנחנו מקדישים זמן, לשינה אנחנו מקדישים זמן, ל... לא יודע מה, כל אחד מקדיש את הדברים כמובן של העבודה וכמובן של... אבל אפשר להקדיש משבצת מסוימת לכתיבה. והכתיבה הזאת היא כתיבה על עצמי. לא על מה אני רוצה לעשות. לא על שאיפות, לא על רצונות, אלא מי אני לכתוב על עצמי. הייתי יושב וכותב ונזכר, נזכר בילדות. נזכר בכוחות שלי, נזכר בכישרונות שלי. וואו, אני... איזה יופי. באמת, אני... יש לי קואורדינציה נהדרת. זה סתם, נזכרתי את איזו נקודה שהדברוננתי בה ביכולת הקואורדינטיבית שלי. יש לי. אדם חייב, קודם כל, לבריאות הנפש שלו, חייב להכיר את עצמו. להכיר את עצמו בצורה רחבה. אנחנו גם על זה נדבר בהרחבה במודול הבא. מאוד מאוד חשוב. לכן אנחנו, הנקודה הזאת היא נקודה שטובה לנו גם, היא, היא בעצם היא נקודת פתיחה שתלווה אותנו גם במודול הבא. אבל הכתיבה הזאת, ההתבוננות הזאת, הכתיבה זה כלי עזר בעצם להתבוננות הרחבה של מה יש לי בחיים, על מה יש לי להודות. זה גם אחד התרגילים שנתתי לכם, שזה משהו ממש ממש ממש חשוב. בואו נסתכל על החיים שלנו בצורה יותר רחבה. נכון, אני עדיין לא נשוי, אני עדיין לא נשואה. נכון, אוקיי, לא התחתנתי. זה, זה, זה טוב? די שלא. אנחנו רוצ... לא תעביר את האדם לבדו, זה חיסרון. אבל החיסרון הזה הוא חיסרון נקודתי, הוא לא הכל. זה מה שאנחנו רוצים בעיקר להדגיש, אבל זה לא הכל. יש לנו מרחב שלם של דברים ש... כן יש לנו אותם, ועליהם אנחנו רוצים להודות, להגיד תודה. גם המקום הזה של ההודיה, במיוחד שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, מודים לו, אומרים לו תודה, המקום הזה מביא אותנו בצורה אוטומטית למנוחת נפש. תודה. תכתבו על מה יש לכם להגיד תודה, יש לכם המון על מה להגיד תודה. תודה. ואני בטוח שכל אחד מכם עבר כל מיני סרטים וכל מיני עניינים, ויש המון דברים שלא הלכו כמו שצריך, ויש כל מיני דברים שלא טובים במציאות. אם זה בעבר או אם זה בעבר. אבל שימו לב טוב, לנפש שלנו יש טבע, והיא מתמקדת בלא טוב. והיא עושה את הלא טוב 90 אחוז, או 95 אחוז, וקצת כמה נקודה, כן, כן, אבל זה, מה, מה זה שווה, כל הטוב הזה, מה זה שווה אם אין לי את זה? הוא לוקח, הוא לוקח נקודה אחת, חשובה, אין בעיה, יש לה מקום, צריך את זה, אבל זה לא הכל. והטבע הירוד שלנו, הנמוך שלנו, הנפש הבהמית שלנו, לוקחת את זה ונושא מזה את כל הסיפור. זה כל הסיפור, זה שלא התחתנתי, זה הכל. ואם לי, אין את זה, שום דבר לא שווה. זה לא נכון. ואנחנו רוצים להרפות מהרצון שלנו ולתת לו, יותר מרחב לתפיסה התודעתית שלי את עצמי ושלי על החיים שלי, אוקיי? עכשיו, פה אני נותן לכם, אני זורק הצעה לאוויר. זורק הצהר לאוויר, מי שיקח ייקח. ואני אומר לכם, היום זה קפץ לי לראש. חשבתי קצת, קצת חשבתי על, על כל ה, על מה שאני רוצה לדבר היום, ופתאום זה פתאום, זה הבריק לי, ואני אומר לכם, זה נשמע לי טוב, אוקיי? זה נשמע לי טוב, ואני אומר לכם, קחו את זה. אני אומר דבר כזה, תפתחו בלוג, כנסו לבלוגר, של ג'ימל, בלוגר, בלוג חינם, תפתחו בלוג, תפתחו בלוג אנונימי, תפתחו בלוג אנונימי בלי השם שלכם, בלי שום פרטים עליכם, ותתחילו בבלוג הזה לכתוב, לשתף, לספר על עצמכם, לספר על, על המרחב של החיים שלכם, על מי אתם, על ה... המ... על תפיסת עולם שלכם. במאמר מוסגר אני אומר, במודול האחרון, בסוד הקליט, איך לא לפספס שידוך טוב, שם אנחנו בעצם נותנים לכם מודלים של היכרות, איך להכיר את הצד השני בעצם בפגישות. אבל עם המודלים האלה, את המודלים האלה אנחנו יכולים להשתמש בהם גם להיכרות העצמית של עצמנו, אוקיי? אז אנחנו עכשיו פותחים בלוג, אנוניזם, מתחילים לכתוב, אומרים תודה, וכותבים, ומספרים על עצמנו, ורואים איזה אירוע מסוים, ששומעים איזה משהו שקרה במציאות, אנחנו מש, משתפים את המאזינים, את הצופים, את הקוראים בבלוג שלנו, מה אנחנו חושבים על זה, מה תפיסת העולם שלנו לגבי זה, למה אנחנו חושבים שזה נכון, למה אנחנו חושבים שזה לא נכון. אנחנו בעצם הבלוג הזה הוא בעצם כאילו כמו המקום שבו אני שופך את העולם הפנימי שלי החוצה. מה אנחנו מרוויחים בזה? למה דווקא בלוג ולא ביומן הפרטי שלי? אז קודם כל אנחנו יכולים, מי שנוח לו לכתוב, יש כאלה שכותבים, אני למשל כותב את זה, רק אכתב הרבה יותר מהר במחשב מאשר בכתב יד, אז יהיה לי הרבה הרבה יותר נוח לכתוב במחשב. אז אפשר גם לעשות את זה, שזה יהיה בלוג פרטי אבל במחשב. אבל אני אומר, שתפו את הבלוג הזה החוצה. ואז אנחנו מרוויחים שני דברים. רווח אחד זה אותו מקום שפותח את התודעה שלי למקום יותר רחב. זה דבר אחד. פותח את המקום שלי לתודעה יותר רחבה, לתפיסת עולם יותר עמוקה. רחבה, מרפה לי את הרצון, זה כל מה שדיברנו עד עכשיו. אבל דבר נוסף, אני, מה שאני הייתי עושה, הייתי שולח את הלינק של הבלוג לשדכנים, או אם אני פותח אתר היכרות הייתי שם בפרטים שם לינק לבלוג שלי. ו... טוב, צריך לחשוב על זה אם, זה, אם זה באמת נכון לעשות את זה באמת ישירות לבן אדם, כן, בפרופיל שלי, או סתם לשתף את זה ברחבי האינטרנט. אבל אדם, אני אגיד לכם מה, מה הבעיה, שוב, אני, אני זורק את זה, זה משהו שנזרק לי למחשבה היום, אני עכשיו, תוך כדי שאני אדבר איתכם, אני גם חושב על זה, אוקיי? דרך אגב, כוכבית אחד, עוד פעם אני אומר, כוכבית אחד אתם עולים לשידור, אם יש לכם משהו להגיד על זה, זה הזמן. אין בעיה. בכל מקרה, מה שאני אומר דבר כזה, בעולם השידוכים, עיקר הבעיה זה שאנחנו נתקעים בצדדים החיצוניים, בתמונה, אה, לא מתאים. בטלפון, בדיבור, בשיחה הראשונית, בפרט הזה או אחר שנראה לא מתאים. ותכף נענה, נענה לשאלה ששאלו אותנו כאן בהקשר לזה, אוקיי? אז כשאני בעצם נותן את האופציה לאנשים להכיר את עולמי הפנימי, כמובן שזה הרבה יותר אה, נכון או, או יותר נורמטיבי, זה מה שצריך לעשות בפגישות באמת, לפתוח את העולם הפנימי, אבל זה קשה, אנחנו נתקעים הרבה פעמים לפני. עכשיו, תחשבו על, על מציאות כזאת. שבן אדם, סתם, בן אדם שמלכתחילה לא היה אומר כן על ההצעה. לא היה אומר כן, למה? כי, כי לא יודע מה, כי, כי הוא רוצה רק, רק ספרדיות ואני אשכנזייה, אוקיי? אז הוא לא היה, הוא, הוא לא היה, הוא היה אומר לשטחנית, לא, לא מתאים. אבל הוא קרא, ה... הוא קרא את הבלוק, וואו, איזה מחשבות מעניינות, איזה סגנון מיוחד, איזה... הוא בעצם קצת מכיר אותי, כי, כי, כי הוא קורא את המחשבות שלי, הוא קורא את האני מאמין שלי, הוא קורא. חשפתי בפניו כבר לתוך הבלוג. אז יכול, מאוד יכול להיות שאדם כזה יקרא את זה וירצה, וואו, ירצה להיפגש איתי. אוקיי? אז אני זורק את זה לאוויר, זרקתי את הרעיון הזה, מי שיתפוס יתפוס. אני היום, אני במלבד היום, אני אלך עם זה. אני הייתי, הייתי הולך עם זה. אה, אוקיי, יש לכם שאלות בינתיים? אני שומע שיש כאן כמה נישהו, מישהו, מישהי על הקו? כן. אהלן. היי, אה, שלום. הנה, אה, שאלה, אפשר במקום בלוג לעשות את זה בפייסבוק? כי בפייסבוק גם זה פתח כן. אה, לביטוי עצמי. בהחלט. בהחלט. פשוט טכנית בפייסבוק הוא זה כזה כל הזמן רץ. זאת אומרת, אז זה, זה כזה... אה, לא אין, זה... בפייסבוק אין אפשרות לראות אה, סרט של כל הדברים הקודמים? אני, אני לא מומחה גדול בפייסבוק, אבל אם אני, ממה שאני מכיר, זה כזה, כל הזמן רץ אחורה, זאת אומרת, זה כמו, זה נקרא טיימליין כזה, שעכשיו פרסמתי משהו, ועכשיו מי שרואה, הוא רואה את מה שפרסמתי עכשיו, אולי קצת אחורה, זה גם נראה לטיימליין שלו. אלא אם כן, הוא נכנס באמת, לה, לה, נגיד, לדף שלי, ואז בדף שלי אפשר לדפדף אחורה, אבל לכאורה, נכון, טכנית, כן, אפשר, אבל נראה לי בלוג הוא כאילו יותר, הוא יותר מתאים לחשיפה רחבה. אוקיי, okay, אז <ש> אני אנתק, אבל אם אתה יכול להסביר בסוף אולי מה זה בלוג, כאילו, מאלה שקצת ארכאים. <laughs> <laughs> אין בעיה. בלוג okay. ו... זה פשוט, הכי פשוט להיכנס לבלוגר, בלוגר של ג'ימל, פותחים את זה בחינם, ופשוט אפשר ל... ל... לעשות שם פוסטים, מה זה, כן, כמו מאמרים כאלה, ולהתחיל לכתוב, וזה מסודר לפי תאריכים, ויש ארכיון של הבלוג, שאדם יכול פשוט להיכנס ולהתחיל לדפדף ולקרוא, ופשוט כמו יומן אלקטרוני כזה, מאוד מאוד פשוט. בלי נדר, אם זה ככה, תגיבו לי אחר כך בוואטסאפ, ואם אני אקבל תגובות חיוביות על העניין הזה, אני אשמח, לה, אני אייצר לכם איזו הדרכה בווידאו כזאת, שפשוטה של תוך שתי דקות יש לכם בלוג חעיל שאתם יכולים ככה אה, להשתמש בו, זה ממש מה שקרה. ואפשר לשלוח את זה לשטחנית. כן, אפשר לשלוח את זה לבחור עצמו. אתה רוצה להכיר אותי קצת יותר טוב לפני הפגישה? יאללה, תיכנס לבלוג שלי. אני חושב שזה... זה לא ידעיק, זה יכול להיות ממש ממש טוב. טוב, אנחנו נדבר בכלל על כל מיני רעיונות טכנולוגיים, וגם במודול ש... איך להתחיל לקבל הצעות רלוונטיות, גם שם נדבר על זה קצת, בעזרת השם. אבל זה כאילו באמת נותן לנו פה רווח כפול. גם אני נרגעת, בכלל, כתיבה, תדעו לכם, כתיבה זה כלי אולטימטיבי לעבודה של מודעות עצמית ושל להתאמץ למקום שלם בתוך עצמי. יש, יש פתגם, עשה לך רב וקנה לך חבר, כן? כבר מכירים את פרקי העבודה, עשה לך רב וקנה לך חבר, אז בחסידות מובאה שעשה לך רב וקנה, הקנה, פעם היו כותבים עם נוצות הקנה, וקנה לך הוא החבר שלך. כתוב, תכתוב, וזה יהיה חבר. בכלל, המקום החברי, החברותא, היא תמיד מעלה אותנו למקום יותר מודע, יותר ברור, יותר צלול. לפעמים בכלל אנחנו, אנחנו גם נעודד אתכם, אני אדבר על זה בהמשך, לעבוד בחברות, לעבור את תהליך השידוכים בחברותא. וגם משהו מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד ממליץ על זה. לתפוס איזה חברותא, מישהו שככה יש לי דיבור איתו, איזה בחורה, שאני, כן, עוד איזה חברה שככה הייתה, יש לי דיבור איתה, אנחנו באותו סגנון, או אולי לא באותו סגנון, אבל ביחד לעבור את השידוך, ביחד לעבור את התהליך הזה, לדבר על זה, לפרוק, לחשוב על רעיונות, זה מאוד מאוד עוזר. אוקיי, okay. עוד שאלות בקשר לנושא הזה? טוב, אז אני רוצה לגעת בעוד נקודה, שתעזור לנו למקום, להגיע לאותו מקום של ההרפאיה הזאת. המקום הזה ש... חווה את, את הנכנס לתוך התהליך של החיפוש ממקום נכון, ממקום רגוע, ממקום שמח, ממקום פתוח, המקום הזה בנפש נקרא אמונה. אוקיי? אמונה. זה המקום הכי עמוק, והוא השורש של הזוגיות. גם על זה אנחנו קצת מרחיבים יותר במודולים הבאים. בתדר הזוגי, אנחנו בעיקר מדברים על זה, על המקום הזה. התדר הזוגי הזה, יש לנו איזה מקום בנפש שהוא בתוכנו המקום הזוגי שלנו. כי מה זה זוגיות? זוגיות זה מקום של חיבור. עכשיו, מה זה בחוויה? בקבלה מוסבר, לא בחוויה, בקבלה, בקבלה מוסבר שעומק הנפש, עצמות הנפש, המקום הכי עמוק בנפש שלנו, נקרא רדלה. ההרפיה זה המקום של העונג. יש מקום למעלה מהעונג, שהוא עונג בלתי מורגש, עונג פשוט, כמו המים הצלולים שתיארנו מקודם, הוא נקרא רדלה. מה זה רדלה? הראשי תיבות. רישא דלא ידע, דלא התיידע, סליחה. רישא דלא התיידע. הראש על בלתי ידוע. מה זאת אומרת הבלתי ידוע? זה מקום כזה שהוא מסתכל על המציאות ואומר, מה זה? איך אתה מסביר את זה? למה יש פורה בתוך המציאות? אני לא יודע. כשמשה רבנו ראה ברוח קודשו את רבי עקיבא נפרק במסרקות של ברזל וסובל ייסורים עצומים על ידי הרומאים שהרגו אותו אבל הרגו אותו בייסורים קשים ביותר משה רבינו מסתכל על המציאות הזאת על רבי עקיבא, גדול, גדולי הגדולים, הענק שבענקים. והוא אומר, פונה לקב"ה, הוא אומר, זו תורה וזו סחרה. וזה נכון לכל אחד ברובד הפרטי שלו. מי שעשה כוכבית אחד, אז שיעשה עוד פעם כוכבית אחד, ואז אנחנו נשמע את, רע, את רעשי הרקע, אוקיי? אם יש לכם שאלות, עוד פעם אפשר לחזור כמובן. הוא שואל אותו, משה רבינו, משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו סחרה? איך אדם כזה גדול משקיע יומם ולילה, כן, והגית בו יומם ולילה כפשוטו בתורה, ככה, זה, ככה הוא גומר, מה שנקרא, בסבל ויסורים כאלה קשים? עונה לו הקדוש ברוך הוא, מה הוא עונה לו? כך עלה במחשבה. הוא לא עונה לו הסבר, הוא לא מסביר לו למה, תראה, אתה לא מבין, יש לי... שתוק. כך עלה במחשבה. לא הכל אתה יכול לדעת. אתה לא יודע, תישאר בחוסר ידיעה שלך. והחוסר ידיעה שלך, עכשיו שימו לב טוב, זה לא איזה קנטרנות של הקדוש ברוך הוא. מול משה רבינו, לא אומר, עזוב אותך, שתוק, שתוק. מה זה הסגנון הזה, שתוק? שואל אותך שאלה, תענה לו כמו בן אדם. מה זה שתוק? יש פה משהו מאוד עמוק, יש פה מסע מאוד עמוק שהקדוש ברוך הוא מעביר למשה רבינו, הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבינו, הוא לא לא עונה לו. הוא לא מנפנף אותו, אומר לו, שתוק. הוא עונה לו, אם אתה רוצה לדעת... מה באמת קורה פה, תעלה למקום שנקרא שתיקה. תעלה למקום שנקרא, אתה לא יודע. יש דברים שאנחנו לא יודעים, והמקום היחיד שאנחנו יכולים, שאנחנו מסוגלים לחיות עם הלא טוב הזה בשלום, זה ב... שמחה אפילו, זה אותה שתיקה. והשתיקה הזאת זה בעצם, אני לא יודע. זה נקרא אמונה. רישא דלא ידע ולא איתי ידע. אני לא יודע. מה זה המקום הזה? למה זה כל כך מרפה, המקום הזה? המקום הזה מרפה כי אני באה ושואלת את עצמי, מה עשיתי? למה? איך? איך? אני פשוט לא, אני לא מאמינה. איך עברו לי החיים ולא התחתנתי? למה הייתי, איך עשי, איך, איך עברתי את זה? אני לא יודעת. מה, יש לי סיפרים? אני לא יודעת. מה, אנחנו מבינים בחשבונות שמיים? אנחנו יודעים מה, קורה, מה היה בגלגול הקודם? אני יודעת מה הייתי צריכה לעבור? אני יודעת איפה הבן שלי? הרבה פעמים אנחנו רואים... בחורות, ראיתי את זה כמה וכמה עכשיו בדיוק התחתנה בחורה שנים בשידוכים, שנים, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. לא מתחתנת. עכשיו היא התחתנה, ברוך השם. מרי שמה, וארי יהודה. נו, היא התחתנה, ברוך השם. עם מי התחתנה? עם יהודי שלפני כמה חודשים, אני יודע, חצי שנה עוד הסתובב בהודו. מה אנחנו יודעים? והיא הייתה מתוסכלת וזה וזה וזה ולאה. הבעל שלה עדיין לא היה מוכן, הוא עדיין לא היה פה. אז זה... זה לא היה קשור בכלל אליה. מה אני יודע? אז אני לא... למה זה לא קרה? למה, למה זה מגיע לי? לפעמים אדם יכול לחוות את החוויה, החוויות האלה, את, הש, את הקולות האלה בתוך עצמו, והוא מסתכל על עצמו ועל התהליך שלו, ועל ה... שהוא עדיין לא התחתן, וזה זה, זה ממרר לו את החיים. זה, זה, זה, זה, זה הכי הגיוני והכי טבעי שזה יעשה את זה, אבל המקום של העבודה זה להתייח... להסתכל על המקום הזה ולהגיד, מה, מה את מרירה? מה אתה מריר? מה אתה מאוכזב? אני לא יודע למה זה קרה, אני לא יודע, אבל, מה... אבל הוא בטח יודע. הוא בטח יודע, והוא עושה הכל לטובה. כל מה שהקב"ה עושה, הוא עושה לטובה. הוא עושה לטובה. זה טוב. איי, אתה לא רואה את הטוב הזה? בגלוי זה רע. כמו שאמרנו, תתחבר לאלמדית קאסיה, שם זה טוב. ולכן המילה, המשפטים שאותם, שמחברים אותנו לאלמדית קאסיה, זה אני לא יודע. וזה מביא אותנו גם למקום של אני לא יודעת מי מתאים לי. אני יודעת בדיוק מי מתאים לי. אני, הוא כזה וכזה, אני, יש לי פרופיל פיקס של מי מתאים לי. מי אמר לך? איך את יודעת? את יודעת מי... הקדוש ברוך הוא זיווג לך 40 יום לפני שירדתם פה לעולם? מה אנחנו יודעים? אני לא יודעת. נכון, יש כן גדרים מסוימים שכן חשוב שנעשה, ועל זה אנחנו עוד נדבר בהרחבה בלחשב מסלול מחדש, אבל גם כשיש לי, גם כשאני באה ומגדירה שהוא צריך להיות, כן, בתי לאומי ומהגיל הזה עד הגיל הזה, ובגובה, מהגובה מה הזה עד הגובה הזה, וזה בסדר גמור להגדיר את ההגדרות האלה, אבל בתוך המרחב הזה נשאר לנו עוד הרבה דברים שעל אני לא יודע, וזה בעיקר הסגנון היותר רחב, האופי הזה, אני לא יודע, אני לא יודעת. מה שמתאים לי, אני לא יודעת. וזה עושה הרפאיה. וגם בפגישות אחר כך, בפגישות עצמן. אתה נפגש, את נפגשת עם מישהו, נפגשת איתו. אתה נפגש. אז, נו, לא, את יודעת אם זה זה או לא זה? לא, אני לא יודעת. אז, אז לא, אני לא יודעת. לא יודע. את בטוחה שלא? אתה בטוח שזה לא מתאים? אם, אם, אם, אם, אם אתם בטוחים פיקס, וזה לא... איזה רגש, איזה משהו, אנחנו נדבר על זה עוד פעם במודול שמתעסק בפגישות בסוד הקליק. כי יש אפשרות, יש מצבים שבהם אנחנו אומרים לא, זה לא מתאים, וחותכים, אנחנו לא ממשיכים בכל תנאי. אבל אם אני לא יודע בוודאות שזה לא מתאים, על פי אותם כללים שנלמד, אני לא יודעת, אולי כן, למה לחתוך? בואו נראה, בואו נמשיך, מה קרה? והמקום הזה מביא המון המון זרימה לתוך התהליך, המון המון שמחה לתוך התהליך, תדבר על השמחה, המון המון כיף. אני רוצה שתיכנסו לתהליך הזה עם כיף, עם עונג. אני יודע, זה כל פעם אני מלמד את זה ומדבר על זה, ואנשים אומרים לי, מה קרה לך? איך, איך? הרי החוויה הכי נפוצה, עשיתי איזה סקר של, אני חושבת למעלה מ-100 איש, על החוויה הפנימית בתוך התהליך, אני חושב... למעלה מ-80 אחוז, או 90 אחוז אפילו, ענו סיוט, סבל, תסכול, נמאס לי, לא רוצים להיות פה כבר, רע לי, אני לא יכולה יותר. אך כמה, באמת, קשה, כואב, כואב לשמוע את זה. בטח שיותר כואב להרגיש את זה, וזה מובן, וזה הכי טבעי, אבל אנחנו חייבים לשנות את זה. זה... זו משימת המשימות, ואחר כך ה... כשאנחנו משנים את זה אוטומטית, מה זה עושה? זה רץ למעלה כמים הפנים על הפנים, כן לב אדם לאדם. זה ממשיך לתוך המציאות הצלחה, הצלחה בשידוכים, הצלחה זוגית. זה קשה, אבל זה אפשרי. ואני אומר לכם, תתמסרו למקום הזה, להתנהל בתוך הפגישות, בתוך מנוחה, מתוך שמחה. קחו את הזמן, בכיף. תכירו, גם אם זה לא כזה נראה פיקס. קחו את הזמן, תהנו מהפגישות, תהנו מההיכרות, תהנו מה, מהחוויה, תהנו מהתקשורת. גם כש... תורידו לחץ. זה כל כך חשוב. זה נראה כאילו זה מה, מה, מה, אני, אבל אני רוצה כבר להתחתן, איך? זה נראה כאילו מרחיק אותי מהיד, אם אני מרפה, וזה הפוך. כמה שאנחנו יותר מרפים, ככה זה יותר יבוא, אוקיי? Okay? וזה מביא אותנו למקום שהנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה היום, שזו השמחה, השמחה של למעלה מטעם ודעת, והאהבה והחסד והנתינה שלמעלה של מטעם ודעת. אחד המקומות שמאוד מאוד מאפשרים, מביאים, מחוללים הרפאיה, כן? דיברנו על נקודה אחת, שזו התבוננות, שזו הכתיבה והחשיבה המרחבית על החיים שלנו. אבל אם אני רוצה להביא ככה בבת אחת, בלי הרבה מאמץ, אלא בבת אחת, את אותו מקום נינוח ורגוע, אני צריך להביא שמחה. ואחת האיכויות הגדולות של השמחה, אחת התכונות של השמחה, זה שאני יכול להכריח את עצמי להיות שמח. כן? ערפאיה, אני לא יכול להכריח את עצמי. כי הפוך, כמה שאני אגיד לעצמי, אתה חייב להיות רגוע, אתה חייב להיות רגוע, אני יותר אהיה לחוץ. אבל אתה חייב להיות בשמחה, זה אפשר. חבר'ה, אני רואה שעוד שתי דקות אנחנו עוברים את השעה. וזה אומר שכנראה, שית... כי אני כמעט בטוח שהולכת להתנתק השיחה, אז אם אתם עדיין על הקו, אם זה גם מתנתק לכם, פשוט ת... תחייגו שוב, ואם אני מתנתק, אני אחייג שוב ונסכם, אוקיי? אל תיבהלו. בשעה הזו זה... השיחה מתנתקת. אז שמחה אפשר להכריח. מה זה אומר? זה אומר שאני, כן, משתמש בכלל הזה של אחרי המעשים נמשכים הלבבות, וזה אומר שאני יכול לשים מוזיקה שמחה ולהתחיל ללקוט גם כשאני בדיכאון קליני. דיכאון קליני יהיה לי מאוד קשה להביא את עצמי לעשות את זה, אבל אם אני אהיה מספיק חזק להכריח את עצמי, אני אצליח. אבל גם אם אני לא בדיכאון קליני, ואני בטוח שאף אחד לא כאן בדיכאון קליני, חס ושלום, אבל גם ה... נמיכות רוח, ודי כבר, ואין לי כוח, ועוף כבר, וכל התלונות, וההתלוננות, והקולות המתלוננים בתוך הראש, שהרבה פעמים זה מגיע מאמא ומאבא, מכל מיני... זה התלונות האלה, ההתלוננות הזאת, היא, היא, היא, היא הרסנית. ואנחנו צריכים להיות שמחים. והשמחה הזאת, אנחנו יכולים פשוט לעשות אותה, גם אני כרגע לא, אני לא רואה סיבה מסוימת למה להיות שמח. תכף נדבר על הסיבות ולהיות בשמחה, אני יכול להכריח את עצמי, זאת אומרת, להתחיל לקפוץ מלמעלה למטה, כן, כל הילדים קופצים, רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים, ככה, ככה, גבוה לשמיים, לרקוד, לקפוץ עם כל האנרגיה, עם כל העניינים, זה, זה פורץ את כל הגדרים, זה בוקע רקיעים, זה ממשיך שפע של טוב אינסופי. לסמוח ולרקוד ולקפוץ בגשמיות, להיכנס לחדר, לשים מוזיקה שמחה ולהתחיל לקפוץ. תעשו את זה זרי אנחנו עוד מעט נכנסים לשלושת השבועות, אי אפשר לשים מוזיקה. אז זה הזמן, להתחיל לקפוץ, להתחיל לרקוד, להתחיל להשתגע, ואתם תראו שזה פועל על החוויה, על שמחה של למעלה מטעם ודה. לא יודעת למה, אני... כל הסיבות בעולם אומרים לי שאני חייב להיות עכשיו בעצבות ובדיכאון. לא, ואני אשמחה בלי היגיון, בלי סיבה, למעלה מטעם ודעת. השמחה פותרת בעיות. וואו, עברנו את השעה ועדיין לא התנתקנו. השמחה פותרת בעיות. כנראה זה בגלל השמחה. פרצנו את הגדרים, אני אומר לכם כמה פעמים כבר עברתי את השידור הזה, בדיוק אחרי שעה השיחה הזאת התנתקה. הפעם השיחה לא מתנתקת. זה נס גלוי, זה שידור חי. אני אספר לכם סיפור איך, איך השמחה פורט, פותרת, פורצת גבולות ופותרת בעיות. היה, היו שני אחים, רבי זושה מהניפולי ורבי אלימלך מיליז'נס. הם היו אחים קדושים וצדיקי עליון, והם חיו בתקופה של, של חמומי מוח רוסים, או קרי מוח, או בקיצור, פסיכופטים רוסים, שאיזה יום אחד הם החליטו שהם מכניסים אותם לכלא. לא יודע בכלל מה הסיבה, לא יודע אם הייתה סיבה. בקיצור, רבי אלימלך ורבי זושה יושבים בכלא הרוסי, זה, זה כלא רוסי, לא כמו ה... מה שיש לנו פה, שנותנים המחבלים, לראות. אני יודע מה, טלוויזיה, אינטרנט ותואר אקדמי על חשבון המדינה. מדובר על כלא רוסי כמו שצריך, כלא קטן עם רוצחים וגנבים ושודדים ביחד באותו תא, ובתוך התא הזה היה דלי, שבו מחילה מכבודכם הם היו עושים את הצרכים שלהם. והם קמים בבוקר ורבי אלימלך קצת נהיה מדוכדך. רבי זושה אומר לו, מה קרה לך? למה אתה מדוכדך? אומר לו רבי אלימלך, אומר לו, תשמע, תראה, אני מעולם, מגיל 13 לא, לא פספסתי להניח תפילין ולא פספסתי קריאת שמע. ועכשיו, זה יהיה הפעם הראשונה שאני מפספס קריאת שמע. כי יש פה את הדלי הזה, ואנחנו לא יכולים לה לה להגיד פסוק, אנחנו לא מניחים שמע ישראל, לא יכולים להניח תפילין כשיש פה את הדלי הזה. אז זה יציב את ליבו, בצדק. רבי זושה חושב קצת, הוא אומר לו, תגיד לי, אני לא כל כך מבין אותך. הרי למה אתה מניח תפילין? כי זה הרצון האלוקי, נכון? הקב"ה רוצה שתניח תפילין. זה מה שהוא רוצה. ומה הוא הגדיר בהלכות שלו, בשולחן ערוך שלו? שכשאתה שכש, נמצא במציאות כזאת שיש שם בלי של צרכים, אז אתה לא יכול. ממילא כשאתה לא מניח תפילין ולא אומר שמע ישראל, אתה עכשיו מקיים את הרצון. אז אתה צריך להיות בשמחה הכי גדולה שאתה לא מקיים את הרצון עכשיו. סליחה, שאתה לא אומר שמע ישראל. כי אתה מקיים את הרצון שלו. רבי אלימלך נדלק מההברקה של אחיו הקדוש הצדיק רבי זושה, והם התחילו להיות בשמחה גדולה, הם מקיימים את הרצון, והתחילו לרקוד ולשמוח, והתחילו לעשות סיבובים סביב הדלי. פתאום מגיע הסוהר, דופק ככה, טה, עם המפתחות על השער. מה השמחה הזו עושה? מתחילים לצעוק עליהם, מה אתם עושים פה? אומרים לו, אנחנו שמחים, אנחנו רוקדים. או, מה אתם שמחים? מה, מה אנחנו שמחים? אנחנו שמחים שיש פה את הדמי של הדמי של הצואה על זה אנחנו שמחים. אה, על זה שמחים? מייד להוציא דמי זה מפה. הם... להוציא את הדמי. אסור להיות פה שמח, אם זה מה לא שמשמח אותם, מיד הוציא את הדלי, ואז הם גם יכלו גם להגיד שמע ישראל, לנח תפילין, לעשות הכל, כל מה שצריך. השמחה פורצת גדרים, השמחה פותרת בעיות, ולכן אנחנו צריכים להיות במנוחת נפש, בהרפאיה ובשמחה. וגם, מעבר לשמחה שלמעלה של מטעם ודעת הזאת, אנחנו רוצים גם לעשות פעולות, וגם זה יש לכם בתרגיל, וזה בעצם ההסבר למה, לה, לה, להנחיה המוזרה שהייתה לכם לעשות חסד, גם לאנשים שלא ראוי לעשות להם חסד, כי כשאנחנו רוצים לזמן במציאות שלנו להמשיך שפע של טוב עליון מהמקום הנעלם של למעלה, מה, כן, מהעלמא מהעולם המכוסה שלמעלה מהמציאות המדודה והמוגבלת והטבעית, אני רוצה להשפיע פה שפע עליון, אני צריך לעשות אותו, אותו עניין, כי מה עם הפנים לפנים, לפנים, כן לב האדם לאדם? אני רוצה שהקב"ה יעשה איתי חסד שלפנים משורת הדין, גם אם, אני, אם לא מגיע לי, גם אם אני לא ראוי, גם אם עדיין לא תיקנתי את התוהו שלי עד הסוף, גם אם יש לי כל מיני עדיין סריטות ובעיות ועניינים. ואנחנו לא צריכים להיות 100% בתיקון כדי למצוא שידוך, אנחנו צריכים רק להתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה שלמה. אז גם אם לא מגיע לי על פי דין, אני אעשה חסד של למעלה מדין, למעלה ממה שצריך לפנים משורת הדין. הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, כמאים פנים לפנים, הפנים, כלב האדם לאדם ימשיך שפע של למעלה ממדידה והגבלה. למעלה מדין, למעלה ממה שמגיע לי, הוא ימשיך להתעשפה על זה, בטוב נראה ונגלה, תכף ומיד ממש, אבל זה תלוי בנו. וזו הנקודה, אני מוסר אליכם את העבודה, מוסר את, ה, את ה, כן, הכדור בידיים שלכם, מה שנקרא. זה ממש בידיים שלכם, יש עוד המון עבודה לעשות. ל... ללמוד להכיר ולדבר ותקשורת, זה... המון, אבל העיקר, ולכן עשינו את זה במודולר ראשון, העיקר, עיקר העיקרים זו החוויה איתה אני ניגש לכל התהליך הזה, שזה בעצם פותח לנו גם ברמה נשמתית, סליחה, כן, ברמה רוחנית-אלוקית וגם ברמה הפסיכולוגית-נפשית, זה מה שפותח לנו את כל הצינורות, ההרתעיה, השמחה, ההתלהבות, מנוחת הנפש, הנינוחות, בעזרת השם, תכף ומייד ממש, זה הזמן, תעשו את התרגילים, אני מחכה לכם השבוע לתת לכם בעזרת השם משום לתרגילים, תעשו את התרגילים, תעשו את העבודה, ובעזרת השם נראה תוצאות, תכף ומייד ממש. זהו, שאלות אחרונות לפני שאנחנו מסיימים, כוכבית אחת אני מזכיר. אה, רציתי לענות על שאלה ששלחו לי לפני שהתחלנו את השידור. יש לי... בואו ננסה לראות אם זה פה, אם אני רואה את זה. כן, מציב לשידוך והתחושה חזקה שזה לא מתאים. האם ללכת לדגישה כי זה מקדם את השידוך, או לסמוך על התחושה וחבל על הזמן? ככה, השאלה, אם זו תחושה, אז צריך להבין... צריך לוודא שהתחושה יש בה, אה, יש מאחוריה איזושהי סברה הגיונית, אוקיי? יש פה, יש פה היא מבוססת מציאות. למה התחושה היא כזאת? צריך לבדוק למה התחושה היא כזאת. הנה, כן, לא מה, אני בת 25 והוא בן 45, יש לי תחושה שזה לא ילך, אז, בסדר, התחושה הגיונית. אין 20 שנה הפרש, זה לא שייך. אז התחושה היא לגיטימית והגיונית, אבל צריך לבדוק על מה מבוססת התחושה. באופן כללי אנחנו לא רוצים כל כך ללכת עם תחושות, אנחנו רוצים ללכת יותר עם היגיון, עם שכל, לבדוק נתונים, ואנחנו מדברים על זה באמת במודול איך להתחיל לקבל הצעות, שם אנחנו בעצם נבנה פרופיל מאוד מאוד ברור, שהוא כאילו יהיה המסגרת הכללית, שעל פי אנחנו בודקים אם אנחנו נכנסים לשידור הזה או לא נכנסים לשידור הזה. אבל אם התחושה היא עוד פעם מבוססת מציאות, וכאילו במציאות זה כאילו לגמרי לא שייך אליי, ההיגיון אומר שזה לא שייך אליי, אז באמת חבל על הזמן. רק צריך <אח> עוד פעם פחות, פחות להסתמך על התחושות, יותר להסתמך על הנתונים, על העובדות. זו הנקודה. אוקיי, עוד שאלות? כל אחת? שאלות. ברוך השם, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה, תמשיכו, מי שעדיין לא צפה בכל ההדרכות, זה הזמן לעשות את התרגילים, לשלוח אליי, אני מחכה לכם.